Jeg kan også godt sidde og tænke på tipsen, at det, det går ondt på dem, når jeg spiser dem. Ja. Du kan ikke relatere dem. Nej, nej, det jeg kan jeg ja, okay. okay. Så er der en, der skriver her. Jeg skærer altid madresterne i mindre stykker, før jeg smider dem ud, så de ligesom kan have en ven i skraldespanden. Altså sådan, hun kan ikke smide en kotelet ud, men hun kan smide kotelet ud, så hun har skåret den ud i flere stykker, fordi så er de flere sammen der bliver smidt nedskræltsbenedt. Kan det, du føle den? Det, det er virkelig vildt det her. Det ligger så fjernt. Altså jeg kan nej over nej jeg synes det er mærkeligt. Altså når jeg smider mad ud, så gør jeg det meget meget hurtigt. For jeg altså, skal altid skamme mig over at smide mad ud. Ja. Så er der ja. en her. Den tror hun skal tale lidt til dig så på en eller anden måde i hvert fald. Jeg spiser altid begge mine twix på én gang, <laughs> fordi jeg er bange for at den ene føler sig alene når jeg spiser den anden. <laughs> Nå, igen igen det er... Man må ikke sige det, men det lyder lidt sygt i mit hoved. Men du, hvad hedder det? Men det er jo nok bare, fordi jeg ikke... er til gengæld også din tvigs. Det gør jeg. Det, der er ikke nogen, der kommer til at være alene i min pakke twix. De kommer til at gå sammen ned i min mave. Hvad med hen her så? Min 10-15 år gamle bild de bærs sidder lige så pænt ved siden af hinanden i mit skab. Kun godt bruge den hylde, de sidder på til opbevaring, men nej, de skal sidde godt. Og det skal nævnes, at de er syv store bjerne. Okay, der er faktisk lidt, jeg kan øh, se mig selv i her. Fordi jeg har også øh, haft nogle bamser som barn, øh, men det var mere bare, at jeg ville bare passe på dem. Altså, der må ikke komme noget til skade med dem. Mm -hmm. øh, jeg, jeg har lidt nogensinde tænkt, at nej. Hvis, vil du godt kunne smide en bamse ud skraldespanden? Altså, lad os sige, at du rydtede op på loftet. Der, der lå nogle, nogle bamser.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 Altså, jeg føler virkelig Jamen, med personerne. Det en, altså, eller jeg ved jeg selvfølgelig ikke, er, er en dårlig ting. Nej, men jeg selvfølgelig en dårlig men hold op. Jeg hvor... jeg tror bare, det er en, en, en, en, tror, man siger, det nogle sådan meget sensitive... Eller en jeg ved ikke, om af... I er mere sympatiske i mig, end, øh, ved, en, en, end mig måske. Eller, nogen, altså, eller meget livlig fantasi, Nej, <laughs> <laughs> næste gang kommer jeg kommer hjem der ligger du, og, ligger du og taler om de her flip-flopper. Prøv at den her. Det er den sidste, jeg læser op, så skal jeg heller ikke... Det, det er bare, fordi jeg tænker, at det her det er også egentlig relateret til, altså 200 Det er en, der ikke kan efterlade sådan nogle små shampoo og balsammer øh, på hoteller, eller skraber for den sags ja. skyld, i udlandet, fordi hun synes, det er synd, at de skal smides ud i et andet land end Danmark, hvor de kommer fra, hvis de nu skulle savne deres hjemland. Og er da jeg læste det her, så var jeg så jeg har ikke tal på, hvor mange gange jeg har stået og tænkt over den slags. Og, og, og samtidig også, at den shampooflaske jo ikke vil kunne tale med det andet affald, fordi den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 Der har det på samme måde, der gør det samme som mig, så vi er jo et færd. Altså vi er et folkefærd. I er et vi, folkefærd ja. vi er folkefærd. Mange der gør det her. Der så kan uheldigvis også, der er noget i galt med. Jamen vi tager lige fra mennesker til shampooflasker til gafler med til jeres fødselsdags fremragende. Det er fremragende. Det er kæmpe. Og Apropos fødselsdag Ida, så har du har fødselsdag. Du ja, er blevet 31 år. Ja. 31 år. Ja. 31, år. Ja. 31 år er det lang. <laughs> ja, var det dejligt? Var det godt at blive et år ældre? Øh... Kan du mærke? det?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 man må jo ikke spørge en kvinde om hendes alder. <laughs> jeg hader. Altså, jeg hader den vending. Jeg ved godt, at der er en flink onkel, eller en, ja, ja. en sød bedste par, ja, eller er en, en, flink en, onkel, der... en et eller andet, andet ja. der kan finde på at sige det, for at være høflig eller sjov, eller lave en lille joke, men jeg fucking hader det, og jeg lyst til at sige, luk om, hver gang jeg mm. nogen sige det. Fordi det er så toksik at gå rundt og sige, det det, det, det, det, jo, det, det, jo, det man siger er jo, du skal jo ikke sige, at, at hvor gammel du er, hvis du er gammel, fordi det bør du skamme dig over.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 Altså nogen, man kunne spejle sig i, som var sådan øh, ældre, men, men samtidig stadigvæk øh, succesfuld og bare sådan braget og Der er jo masser af den slags kvinder, men de bliver bare ikke rigtig... De har pakket lidt ind. Altså, det bliver ikke fremhævet, som ligesom unge gør, fordi det er ikke interessant, mm. så snart at man ser ud på en bestemt måde. Nej. Mm.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 Ja, vi gik en tur på Frederiksberg, hvor du kiggede på en, øh, på en ældre dametøj, eller en ældre mand, hvor du så siger til mig, hvordan kan den person her gå rundt og være glad lige nu? Han, altså, personen skal jo dø lige om lidt. Og ja. sådan lidt, det var der. Altså, Jamen, ja. det var sådan, jeg havde, og så havde det. også med dig, hvor <laughs> yeah. var lidt for voldsomt og fortalte yeah, yeah. at, at hvorfor går du så sådan i dag, du skal dø? Altså sådan, men... Og det, det eskalerede jo også i sådan en kæmpe, kæmpe angstanfald midt på motorvejen, og...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 at andre sådan skal bruge min alder imod mig, men også, at jeg skal blive irrelevant og grim, simpelthen. Og blive grim og i... blive grim irrelevant. Ja. Det er jo også igen sådan en kvindeting, tror jeg, fordi vi altid er blevet altså, skolede til, at udseende betyder så meget, at man ja. skal stræbe efter at se godt ud og alt sådan noget der. Det er jo bare sådan ren kapitalisme. Ja. Jeg bare sidder i mm, Ja. <laughs> og, <usikkerhed. laughs> og, og ulmer. Og ulmer inde i kroppen. Men ja. du er jo så ung, Lasse. Altså. Ja, men det er også lidt det, jeg skulle til at sige. Jeg er jo 23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 Og, og, og, og der hører jeg bare ikke det samme fejl. alle de, de, de, de mænd og drenge har i mit liv. For der er der mange af os, der glæder os til at blive ældre, fordi så får vi skæg og ser mere sådan mandig ud. Mm. Altså, jeg synes, jeg var øh, sygt grim i øh, teenageårene. Altså, det ved ikke, om... det... nej, nej, men altså... Nej, men altså også, nej, men også bare på de sidste tre år, synes jeg faktisk, at altså, altså, det har udviklet mit udseende til at være sådan mere sådan... et jeg hviler i, fordi jeg føler mig mere som mm. en mand. Det er jo også igen en lorte-saying, men at mænd bliver pænere med alderen det gør kvinder ikke. Mm. altså sådan, bror, at Jeg synes indtil videre også kun, at jeg er blevet pænere. Yeah, altså, jeg synes jeg også. Jeg har aldrig følt, at jeg var pænere, end jeg var i slutningen af min 20'ere og starten af min 30 altså så, så det er jo igen også bare sådan en, en saying, som det, det er det igen noget af det, jeg hader allermest, det der med, sådan, når folk siger til mig, Gud Gud er du 30 eller nu er 31, sådan, du, ligner, du ligner en på 25. Du mm. var det sådan, øh, nej.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 Jeg trænger til at komme ud for noget luft. Og efter, er Frankfurt er. Både oven på Frankfurt'en også. Ja. Ja. Frankfurt'en, juicen, jeg skal ned i systemet igen. Frankfurter. Så er det en tur ned på toaletten. <laughs> Ida, vi, vi snakkes ved.